Most egy percre megakad a tóla kezemben. Hirtelen arra gondoltam, nincs -e abban valami elképesztő arrogancia, hogy egy színésznő, méghozzá olyan kevés színpadi múltal, mint én, vallomásokat ír ifjúságáról, nézeteiről, életéről. Mintha a jogcím nem lenne teljes. De aztán végasztalódom Anatol Franz bölcsességével. A Vörös léliom írója mondja egy helyen, hogy az önéletrajz mindig érdekes, még ha egy jelentéktelen mosonő írja, akkor is. Feltéve, ha őszinte. Nos, igyekszem őszinte lenni. Az álmokat melengedtem magamban. Színpad, reflektor. Egy délceg férfi áll elém a három falú szobában, és miközben ezernyi szempár szegeződik felénk, a suttogja. Szeretlek. Mire én vállat vonva, ajkaim között egy virágszálat rákcsálva, megrándítom a vállamat, és tovább lépek. A férfi utánam jön a duett. Egyszer egy barátom elmondta nekem, hogy felnőtten is úgy alszik el, mint Arra gondol, hogy a futballpályán center csatár, rohan az ellenfél kapuja felé, és hatalmas gólt rúg. Ehhez az ábrányához még vezérigazgató korában is ragaszkodott az elalvás előtti szendergéses pillanatokban. Én mindig úgy aludtam el, hogy primadonnának képzeltem magam. De nappal csak halkan, óvatosan, félve a kinevetéstől mertem arra gondolni, hogy színésznő legyek. Kivétel nélkül mindenki lebeszélt erről a tervemről, arra pedig nem is volna gondolni, hogy otthon a családban előhozakodjak vele. Egy atyai barátom, aki mindig jó tanácsokat adott, amikor egyszer kibögtem előtte, hogy színésznő szeretnék lenni, kesernyésen mosolygott. Katikám, keserves út az, amíg a színésznő eljut odáig. Ugyan? Nem elég, ha az ember tehetséges? Kislányom, volt egyszer egy intendáns az operaházban, báró Nopcsa Elek volt a neve. Amikor az ifjú művésznő megjelent irodájában és szerződés kértő félreérthetetlen célzásokat tett. Ha a művésznő megrémült, az intendás báró finoman mosolygott, és csak ennyit mondott. Il faut par là, ami magyarul annyit jelent, ezen át kell esni. Vigyázat! Soha nem voltam prűd, és nem játszottam meg a szende ártatlanságot. De útállattal gondoltam arra, hogy a segédrendező karjából a rendezőébe, onnan pedig a direktoréba húljak. Ezt méltatlannak és igazságtalannak éreztem. A legendát pedig, hogy csak így lehet a színipályán érvényesülni, elhittem. Ma már tudom, hogy ez nem igaz. A tehetséges színésznő, ha egy kicsit csinos és egy kicsit szerencsés, érvényesülhet ilyen eszközök nélkül is. Csomó pályatársnőmet ismerem, és sokért tűzbe tenném a kezemet, hogy nem pamlagon érvényesültek. Pedig én félek a testi fájdalmaktól, különösen az égési sebektől. Addig ábrándoztam, tervezgettem, amíg 16 éves koromban kimaradtam a kereskedelmi iskola második osztályából, és férhez mentem. Úgy mentem férhez, mintha valaki, aki nem tud úszni, hirtelen fejest ugrik szédítő mélységű vízbe. Apám meghalt. Jött egy férfi, akiben az erős kart a védelmet reméltem. Harminc évvel volt idősebb, mint én. Harmadik felesége voltam. A Horti Miklós úton vettünk egy két szobás lakást. Bejárónőt tartottunk. Én főztem. Szörnyen rosszul, de jellemző az uram tapintatára és gyöngétségére, hogy a koszt miatt soha nem panaszkodott. Nagyon jó ember volt, magas, vörös, kedves, intelligens. Sokat tanultam tőle. Adóhivatali főtiszt volt, szabad idejében mindig olvasott. Láttam rajta azt a kedves igyekezetet, hogy művelni, pallérozni akar engem. Sajnos túl fiatal voltam hozzá és a kapcsolat soha nem vált köztünk szorossá. De ekkor már felszabadultam a családi házszigor alól, és ösztöneim szabadon dolgoztak. Folyton vásároltam. Szünet nélkül öltözködtem. Állandóan bújtam a divatlapokat, és amint valami új forma vagy új szín jött, addig nem nyugodtam, amíg meg nem szereztem magamnak. Háborgó lelki ismeretemet azzal nyugtattam meg, hogy olcsó varonőknél dolgoztattam, de olyan sokat, hogy a pénz folyta a kezem közül. Amikor pedig a pénz elfogyott, adósságot csináltam. Ebben az időben fejlődött ki az a szenvedélyem is, hogy bizonyos tárgyakat gyűjteni kezdtem. Nem tudtam úgy elmenni egy kirakat mellett, hogyha ott olyan retikült vagy pulóvert láttam, amilyen nincs nekem, meg ne vegyem. Az uram csak nézett, amikor este ismét új pulóverben látott, vagy valahol a szoba egyik sarkában friss retikült fedezett fel. Ilyenkor rám szegeződött finom, szomorú szeme, Vállat vont, de nem szólt. Mohó szenvedélye gyűjtöttem retikült és pulóvert. Ma két szekrényen van tele ilyesmivel. A múltkor összeszámoltam. Háromszáz pulóverem és kétszáz retikülem van. Akkor még nem olvastam Vájdoszkárt. Ma már igen. Most már tudom, hogy az a lebírhatatlan öltözködési vágy, ami akkor dult bennem, az tulajdonképpen az az igyekezet volt, hogy kifejezzem magamat. Színekben, vonalakban és formákban akartam kimutatni, hogy ilyen vagyok. Ez az ízlésem. Ezt szeretem. Az öltözködési mánia pontosan addig a napig tartott, amíg a színpadon érvényesülni tudtam. Azóta nem érdekelnek a ruhák. Közben a számlákat benyújtották a cégek az uramnak. Soha nem csodálkozott, hanem fizetett. De egy napon csendesen ennyit mondott. Elválunk. Ilyen hirtelen? Csodálkoztam. Igen, luxusnő vagy. Belátom, hogy jogod van hozzá. Egy ilyen dísznő, mint te, nem való kétszobás lakásba. Te ne főzzél. Te ne várd este az uradat, te ragyogjál és pompázzál. Én kimerültem. Teljesen tönkre mennék, ha még egy évig együtt élnénk. Koldusbútra jutnék. Hát inkább váljunk el. Egyikünk sem szerette a nagy jeleneteket. Kezet fogtunk és elbúcsúztunk. Beköltöztem egy üres lakásba és adósságcsinálási módszereimhez híven, részletre vásároltam összebútorokat. Hogy mi lesz velem? Fogalmam sem volt róla, de bíztam magamban, tudtam, hogy nem veszhetek el. Pár héttel később az uram egy grófnő rokona útján üzent. Találkozni akar velem a rokon lakásán. A grófnő finom mosolyja közölte, hogy úgy látszik férjem, nem tud élni nélkülem, és ki akar békülni. Elmentem a rendezúra, ahol meglepetésemre többen is voltak. Csak az uram nem jött el. Sokáig vártunk rá, biztosak voltunk benne, hogy csak késik. De úgy látszik, meggondolta magát. Észretért rájött arra, hogy végzetes lépés lenne visszacsinálni az egészet. Nem jött el. De ott, azon a délutánon megismerkedtem valakivel, aki aztán évekig szerepet játszott az életemben.